Вранці я спокійно увійшов до свого робочого кабінету. Зачинив двері і вмикнув комп'ютер. Підійшов до шафи, аби повісити плащ. І мало не зарепетував від надлишку емоцій. Адже з-під одягу раптом стрімко вигулькнула мені назустріч чиясь рука. Я отеріло, шарпнувся назад. Але непрохана гостя спритно окупила мене за лікоть. Водночас з'явилася й інша кінцівка, яка заспокійливо, навіть ніжно, погладила мене по голові. А невдовзі почувся розкотистий сміх мого знайомого, приватного детектива Віталія Самарцева. Добрий день, мій дорогий друже. Виявляється, у вашій шафі цілком можна жити. А як ви сюди потрапили? Це ж елементарно, Ватсоне. Шафа була відчиненою. От і спробував знайти там ваш скелет. Не лякайтеся, друже. Маю на увазі лише давнє англійське прислів'я – Адже ми з вами ще маємо випити не один келих дивовижних пригод. Нічого не вдієш. Він обожнює сюрпризи. А вам до вподоби його історії. Мушу терпіти. Доброзичливо посміхаюся у відповідь і дістаю диктофон. Усе гаразд, Віталію. То що ви нам сьогодні розкажете? Була субота, припікало сонечко І мені страшенно не хотілося працювати Я вже вимкнув комп'ютер І насолоджуючись прохолодним пивом Збирався на пляж Аж раптом матеріалізувалася вона Вика Мерилін Мерелін Монро Неймовірно зваблива білявка Щарівно променистими очима Та бездоганною фігурою Я мало не похлинувся пивом І мерщій прибрав ноги зі столу Перепрошую, у мене була невеличка обідня перерва Але тепер я увесь ваш Втім, спершу познайомимося. Я – Віталій, поціновувач краси та чужих таємниць. Дякую, але я… я, мабуть, помилилася кабінетом. Ну що ви, клянусь, я саме той, хто вам потрібен. Мені сказали, що десь тут приймає приватний детектив. Та, схоже, я завітала даремно. Хто ж працюватиме у вихідний та ще й за такої спеки? Як-то? Приватний детектив Віталій Самарцев Мадам, ви, очевидно, зовсім розчарувалися в чоловіках А дарма, бо ще не перевелися мужчині, здатні дістати жінці, ну, скажімо, зірку з неба Зірку? Це надто банально Тут справа складніша і, і делікатніша У мене зник... Коханець, вибачте, я нервуюся Просто зі мною таке вперше Розумієте, вийшов, як завжди, перекурити на балкон і... І не повернувся Ви справді детектив? Такий молодий, добре А я Віта, допоможете мені? Так-так, Віточко, мені цікаво Сідайте, будь ласка А то якось незручно бесідувати, тупцюючи І я з вашого дозволу присяду Ось так а тепер давайте поміркуємо разом, куди ж він сердешний полетів, у які теплі краї Уявляю, що ви зараз про мене думаєте, тільки запевняю вас, все так і сталося Володя був у халаті та кімнатних капцях, я спеціально подарувала йому все це на день народження, щоб почувався, ну, як вдома Сидів у кріслі, переглядав журнал, доки я готувала його улюблену печеню. Згодом пішов покурити. І відтоді його більше ніхто не бачив. У вас який поверх? Сьомий. І він отак просто розчинився в повітрі? Я не знаю. Володя точно курив на балконі. І потім кудись зник. А він не міг непомітно вислизнути з квартири на вулицю. Звісно, що ні, я б неодмінно почула і побачила Однак стою на кухні з пательнею, наспівую собі Щось, міркую, він надто довго курить Ще застудиться, та й печеня майже готова. Гукнула раз, вдруге, тиша У мене серце так і тьохнуло Маршій кинулася на балкон, а його немає Я від розпачу мало не знепритомніла що тільки не передумала. Це ж так і збожеволіти можна. Ну, самі знаєте. Трапляються випадки. Закрутилася голова у чоловіка, втратив рівновагу і нещулася, як вибігла на подвір'я. Шукаю скрізь його тіло, а там бабусі біля під'їзду на лавочці сидять, насіння лускають, пліткують. Чую краєм вуха, перемивають мені кісточки. От, мовляв, така сяка, безсоромниця, шльондра чужого чоловіка сімейного приворожила. Але мені байдуже не заради його подарунків Підходжу, питаю, скажіть Ви мого Володю не бачили? Ніхто тільки що на квітник не падав? Вони аж очі витріщили. Мабуть, у мене тоді дійсно був Пришелепуватий вигляд Втім, уявіть себе на моєму місці Все було чудово Ми того дня так кохалися І от я пішла на кухню А Володя – ні він не падав і не виходив, бабусі помітили Повз їх увагу, щоб ви знали, муха не проскочить Не те, що коханець сусідки Схопила мобілку, почала йому дзвонити Знаєте, я їй досі щодня телефоную, аби почути оте Ваш абонент поза зоною досяжності Решті-решт, він не повернувся ні до мене, ні додому А наступного дня не вийшов на роботу Даруйте, але його дружина знала про вас? Ні, ми поводилися дуже обережно, проте недавно вирішили їй сказати Розумієте, у мене бути син від Володі Власне, він пообіцяв розлучитися з Мариною і переїхати до мене А у Володимира та Марини є діти? Донька вступила до вузу, син школяр У них нормальна сім'я, але ж у нас любов Ну так, він мабуть досить заможний Мабуть, директор фірми, а незабаром мав Взагалі розбагатіти. Обіцяв мені медовий місяць в Італії. Тільки я не вимагала від нього, нічого особливого, не тиснула. Знаєте ж, як буває, він сам усе вирішив. А я не змогла відмовитися від такого мужчини. Чи не кожна жінка на моєму місці вчинила б так само, коли кохаєш? Не надто переймаєшся наслідками. Я вже стільки опалювала собі крильця обусіляких козлів. А тут нарешті мужчина. Розумний, привабливий, чуйний, нежадібний, надійний. За таким, як за кам'яною стіною. Дружина, звісно, звернулася в міліцію. Так, його вже тиждень скрізь шукають. І без сумнівів, рано чи пізно дізнаються про мене А коли вже покажуть його фотокатку нашим бабусям Віталію, я не знаю, що мені робити Адже востаннє бачила Володю на своєму балконі І коли мене знайдуть Як я доведу свою невинність? Мене ж можуть у такому звинуватити А що? Вбили, порубали, винесли і закопали Припиніть Хочете пиво? Замить велика кружка спорожніла, Що ж, це не її улюблений напій. Взяв ще одну пляшку з холодильника і повільно, смакуючи прохолоду, мимоволі замилувався очима своєї гості. Ось як має бути в раю. божественний нектар у руці та вродлива жінка поруч. Будь ласка, не дивіться на мене так. Ви мене бентежите. Присягаюся вам. Я, я не вбивала Володю. Ви мені вірите? Ну, настільки я розумію, ви моя клієнтка Так, так, правда, зараз не маю багато грошей Володя говорив, аби я не заощаджувала Він давав мені скільки треба Проте у мене є прикраси Я закладу щось у ломбарді, а потім за першої ж можливості викуплю Це подарунки Володі Не поспішайте я ще не розшукав вашого чоловіка Ви справді намагатиметеся його знайти? Ну, не полетів же він на Марс Знаєте, мені казни, що, на думку приходить Володя останнім часом багато нервував Він прагнув, щоб я нічого не помічала Був таким милим Але я відчувала щось не те Думаю, йому загрожувала небезпека так, мабуть, мабуть, він когось боявся. Одного разу хтось зателефонував йому на мобільний, і у Володі було таке обличчя. Я поцікавилася, щось трапилось? Та він лише жартував. Запевняв, що спокійний, мов двері. Мовляв, якісь дрібниці на роботі. Проте через дрібниці не носять постійно газовий пістолет. Віталію, я боюся, що його поцупили. Пістолет? Володю! Викрали просто з мого балкону. Я от недавно дивилася фільм. Там люди в чорних масках та плямистих комбінезонах лазили, мов ящерки. Такі можуть безшумно видертися на дах будь-якої багатоповерхівки, і зненацька захопити навіть Дужого чоловіка Володя ж двічі на тиждень до спортклубу ходив На тренажерах качався Ви тоді шуму вертольота не чули? Бо скрутити міцного дядька можна А от спуститися з ним Навряд Будь ласка, не капкуйте з бідулашної жінки Віталію, я відчуваю, він живий Проте дуже боюся Два дні потому Я штурмував двері квартири Зниклого бізнесмена Здрастуйте, Марино. Та як, пустите побесідувати? Добрий день, але ви сплутали час, Віталію. Ми ж домовлялися на дев'яту ранку, а зараз о на восьму Нормальні люди лише снідають, так? Щиросердно перепрошую, однак так склалися обставини. Та як поговоримо? Відверто кажучи, не знаю, чи можу вам допомогти Все, що потрібно, і навіть більше того, розповіла слідчому Тому коли ви зателефонували, назвались приватним детективом і попросили про зустріч, я дуже здивувалася І пам'ятаєте, погодилась на цю розмову лише за однією мови Ви скажете, хто вас найняв О, не турбуйтеся, звісно скажу Втім, це така дрібничка. У мене приємні новини, Марино. Я знайшов вашого чоловіка. Якби в ту мить на Черніговом зависло НЛО, з якого б вигулькнули зелені істоти і попросили у нас закурити, ефект був би менш вражаючим. Ви жартуєте? І чому всі вважають мене жартівником? Хіба я схожий на Чарлі Чапліна? Втім, якщо я справді застав вас за сніданком чи іншою важливою справою, не затримуватиму Мабуть, мені краще одразу піти в міліцію і порадувати майора Воронова Стривайте! Якщо вже ви завітали сюди та ще із такою неймовірною новиною звісно, я охоче поспілкуюся з вами адже йдеться про мого Володю Так отож Прошу, будь ласка, сюди. Е, то що вам відомо? Все. Почнемо з того, що до мене звернулася Віта Павленко. Чули про таку? Це коханка вашого чоловіка. Що? Ви прийшли сюди шляхати?